Avarul, adaptare radiofonică după comedia lui Moliere. Paris, 1660. Toate de oameni se înghesuie pe străzile înguste. Trăsurile, strălucitoare, se strecoară cu greu prin gloata pe strică. A o parte, au parte, hai ma, din care trăsură sale! Trigătele cercetătorilor se amestecă cu ale servitorilor care caută să facă loc nobililor stăpâni parte! Loc nobililor serios! parte! și acolo, câte o încăirare în care floretele își au cuvântul hotărător Epoca lui Ludovic al XIV-lea, regele soare Rălucire pentru cei de sus Iluzii pentru gloată Retrasă la marginea orașului se află o casă străjuită de ziduri înalte de 5 picioare Și cu o poartă zăvorâtă cu două lacăte grele de bronz Vecinii vedeau din când în când, ieșind de aici, o hodoroagă la care era înhămată o pereche de cai Din trăsură te priveau doi ochi de șobolan, speriați și vicleni care dispăreau de îndată ce îndrăzneai să te apropii. E Arpagon, proprietarul casei și se ocupă cu cămătărie, afacere ce aduce un venit frumușel și, cum îi stă bine oricărui cămătar, este foarte zgârcit. În această dimineață de vară, în timp ce domnul Arpagon se plimbă prin grădină, Eliz, fiica acestuia, discută în vestibul cu Valer, tânărul intendent al cămătarului. Spune-mi, fermecătoare Elis, de ce te-ai întristat tocmai acum când ai avut bunătatea să mă asigur de încrederea ta? Te văd suspinând în timp ce inima mea e plină de bucurie. Mm. Îți pare rău că mă vezi fericit? Și regret făgăduința pe care mi-ai făcut-o Să pasiunii mele? Nu, Valer Nu regret nimic din tot ce fac pentru tine Elis Mă simt atrasă de o forță prea dulce Și n-am nicio putere să doresc să se întâmple altfel Totuși dragostea noastră mă îngrijorează Și mi-e teamă să nu te iubesc mai mult decât ar trebui De ce să-ți fie teamă, Elis? De multe De mânia tatălui meu De mustrările familiei de gura lumii Dar mai mult ca orice valer De schimbarea inimii tale De acea răceală ucigătoare Cu care adeseori voi bărbații îl plătiți cele mai înflăcărate dovezi Ale unei iubiri nevinovate no, Nu mă nedreptăți judecându-mă după alții Bănuiește-mă de tot ce vrei, Eliz, mai de asta nu te iubesc prea mult și dragostea mea pentru tine nu se va stinge decât odată cu viața O, oh, Valer, toți vorbiți la fel, toți bărbații se aseamănă prin cuvintele lor, numai faptele îi deosebesc Pentru că numai faptele ne arată așa cum suntem mm, da. Așteaptă să judeci inima mea după fapte, frica neîntemeiată izvorâtă dintr-o presimțire apăsătoare Să nu te facă să descoperi crime acolo unde nu sunt nu mă chinui, te rog, cu loviturile dureroase ale unui bănuiel jignitoare Și așteaptă să te convingi prin mii și mii de dovezi De sinceritatea pasiunii mele Nu, Valer, nu cred că mă înșeli Simt că mă iubești cu adevărat și că-mi vei fi credincios Nici nu vreau să mă îndoiesc de asta Dar mă îngrijorează numai de făimarea ce mi se poate aduce Dar de ce această îngrijorare? Nu, nu mi-ar fi teamă de nimic dacă toată lumea te-ar vedea cu ochii mei, căci găsesc în ființa ta justificarea faptelor mele, inima mea are în sprijinul ei meritele tale și mulțumesc cerului care mi-a îndreptat pașii către tine. Eli! Nu voi uita niciodată ce primești un a primit de unspremântătoare, care ne-a pus pentru prima oară unul în fața celuilalt, curajul uimitor care te-a făcut să-ți primești ești viața. Pentru a o salva pe a mea din furia valurilor, îngrijirea plină de dragoste după ce m-ai scos din apă, omagile nesfârșite ale acestei iubiri, pe care nici timpul, nici piedicile n-au îndepărtat-o și care, făcându-te să uiți și de părinți și de patrie, te reține pe aceste meleaguri. Da, de asemenea, și hotărârea ta de a intra ca slugă în serviciul tatălui meu, ascunzându-ți condiția socială, numai ca să mă poți vedea pe mine. Da, da. Toate acestea. M-am mișcat adânc și ajung să îndreptățească făgăduința pe care ți-am făcut-o. Dar nu sunt sigură că sentimentele mele vor fi înțelese. Din tot ce ai spus, doresc ca numai prin dragoste să-ți inima. Dar iată că vine fratele tău. Da. Eu mă duc. vorbește însă nu-i descoperi din taina noastră decât atât cât vei crede tu de cuvință. Nu știu dacă voi putea să-i facă această destainire. Încearcă! S da! Surioare! Surioare! Mă bucur că te găsesc singură! Ardeam din nerăbdare să-ți vorbesc! Sunt gata să te ascult, Cliant! Ce să-mi spui? Multe surioare! Cuprinse într-un singur cuvânt! Iubesc! Iubesc! Da, iubesc! iubesc. Dar înainte de a povesti mai departe, știu că depinde un tată și ca fiu trebuie să mă supun voinței sale. Da. Nu trebuie să ne legăm inima fără consimțământul la celor la care ne-au dat viața. Cerul i-a făcut stăpânii dorințelor noastre și noi nu putem dispune de ele decât cum învoirea lor. Părinții nefiind stăpâniți de o pasiune nebună Nu se înșală așa de ușor Ei pot vedea mai bine ce ne se potrivește Mai curând trebuie să ne încredem în lumina prevederii lor Decât în întunericul patimii noastre oarbe Căci furtuna tinereții ne trăște de cele mai multe ori În prăpastii îngrozitoare Îți spun toate acestea ca să nu-ți mai dai o steneală Dar mi le spune Cleant, tu te rog, te rog, te rog să nu mă dojenești Căci dragostea mea nu vrea să asculte de nimic Spune-mi frățioare te-ai logodit cu aceea pe care o iubești? -o? Nu, Nu? dar sunt hotărât Și te conjur încă o dată să nu mi aduci argumente Care să mă împiedice de la hotărârea mea Vai frățioare dragă, sunt eu oare atât de neînțelegătoare? Nu, dar tu nu iubești oh. Tu nu cunoști puterea fermecătoare a dragostei duioase Care stăpânește inimile Și mi-e frică de înțelepciunea ta Vai frate, nu vorbi de înțelepciunea mea nu-i nimeni pe lume care să nu-și o piardă măcar o dată în viață. Și dacă mi-aș deschide inima, poate că mai să o cotie mai puțin înțeleaptă decât tine. Cum? Cerul a voit ca inima ta, ca și a mea. da. Dar să-i spăvim mai întâi povestea ta. Spune-mi, cine e aceea pe care o iubești? O fată tânără, care locuiește nu de mult în acest cartier și care pare a fi creată pentru a inspira dragoste tuturor acelor care o ved. Surioară, surioară, natura n-a creat nimic mai divin. Am fost fermecat din primul moment când am văzut-o. Numele ei e Marian. Marian? Da, oh. trăiește sub ocrotirea mamei sale, care-i mai tot timpul bolnavă. Și față de această fică iubitoare, nu trăiește o dragoste de neînchipuit. Ea o îngrijește și o mângâie o și care îți mișcă inima. Oh. Toate... Le face cu aerul cel mai fermecător din lume Și mii de grații strălucesc în toate mișcările ei E un farmec plin de vraje O bunătate ademinitoare O nevinovăție îngerească Surioară, surioară, dacă ai vedea-o... O vedea jos din câte mi-ai spus, frate Și ca să o stimezi, mi destul că o iubești tu Am aflat că nu sunt mai bogați Și că deși duc un trai strâns, totuși... Cu greu pot acoperi lipsurile cu averea de care dispun. închipuiește te ce bucurie să poți ajuta pe aceea pe care o iubești. Da. Sau să poți da un mic sprijin nevoilor modeste ale unei familii cinstite. Uh -huh. Mie însă mi cu neputință să buz din această fericire, din pricina zgârciniei ta. Da, frate, înțeleg bine această suferință. Suioară, e mai mare decât și-o poate cineva închipui. Uh. Ce poate fi mai crud decât zgârcinia din pricina căreia suferim? decât lipsa aspră în care ne zbatem. Și acum, iată ce te rog. Da. Vreau să-mi ajuți să aflu părerea tatii despre dragostea mea. Și dacă e împotrivă, sunt hotărât să plec în alte locuri cu aleasa inimii mele. Cum? Pentru asta caut bani în tot locul. Iar dacă situația ta este la fel cu a mea... Da. Îl vom părăsi amândoi. Și vom scăpa astfel de tirania în care ne ține de atâta vreme E drept că pe zi ce trece Tata ne dă tot mai mult prile să regretăm moartea mamii Și că... Exact. Hei, Ios! Ios! Ios! Da. Să mergem în grădină și să A? continuăm Să mergem, da. Da. Noi, nu nu avem nevoie de tot și fără formă. Doamna mea, târharului. vedea de-aș cu de, gât. de când sunt, n-am văzut ființă mai afurisită ca bătrânul ăsta, blestemat. Sunt sigur care-i pe dracu-n el. Ce mai acolo? De ce m-am dat? Înceas o coteală spânzuratului care te căte crozi. De ce v-am făcut? M-ai făcut, nu-mi-ai făcut. Ieși, stăpânul meu, fiul dumneavoastră, mi-a poruncit să-l aștept aici. Toate de da, așteata da. stradă, nu casa mea. Să-mi stai fipt ca un par să-i scoadești tot ce se întâmplă, e? ca să trași foloase din toate. Eu? Nu vreau să am mereu un față, un spion al afacerilor mele. E? Un trădător care se ține ca umbra de mine și care mănâncă din ochi tot ce am și ocește prin toate colțurile. Doar au găsit ceva de furat. Dar cum să vă poată fura cineva? Dar sunteți dumneavoastră omul care poate fi furat când încuiați totul și stați de strajă zi și noapte? Încuie ce vreau și stau de strajă, fiindcă așa îmi place. O să țin spioni în casă Să tragă cu ochiul tot ce fac Tremur de frică să nu fie aflat ceva de bani Ai fi în stare să bastoba Că țin bani ascunși în casă Aveți bani ascunși? Nu! Nu, am spus asta, hai mana Turbezi spune că nu te-o împinge dracu Să dai sfoară în țară ca în bani Dar ce-mi pasă mie dacă aveți sau nu? Pentru noi e tot una Faci pe deșteptă, ai? Mm, Dar da Dar se scoate eu deșteptăciunea prin urechii oh, Eu șavar. Ia ca ies. Stai! Ia ca stau. N-ai șterpelit ceva? Ce stai șterpeles? Vino ca să văd. Arată mâinile. Poftim. Pe alea alte Care alea-l-alte? Pe alea. Poftim, poftim. Haideți! Ai... N-ai ascuns nimic aici în buzunare? Căutați, căutați. Medrage, ăștia sunt tainițe de hoții. Dar aș vrea să spânzur unul ca tine. Urca ăsta? Ar te-a scotat. Ah, cu ce poftă l-aș fura. A? Ce? Ce spuneai de furat? Spuneam că prea mă scotocis peste tot. Parcă v-aș fi furat ceva. Așa vreau. Mă buzunare. buzunarele. Ah, dar ar ciuma în zgârcini și zgârciți. Cum? Ce-ai zis? Ce-am zis? Da. Ce ai zis de zgârcenii și de zgârciții. Am spus că să dea ciuma în zgârcenie și în zgârciți. Și de cine vrei să vorbești? Sunt ah, Și cine sunt zgârciții aștia? Niște scârboși, niște păcătoși. Dar la cine te gândești? Eh, ce vă pasă dumneavoastră? Nu pasă mie de ceva. O, credeți, poate că spate că vorbești dumneavoastră. Cred ce no. cred! Dar vreau să-mi spui cu cine vorbești când vorbești, așa. Cu cine? Cu, cu poleria mea. Ia v să nu vorbesc eu cu spinarea dar ta. Și eu să mă oprim să plecem zgărcitii, nu? Nu, no. No. No, dar te oprești să clevetești și să fie da, obraznic. Că Dar n-am spus niciun Dacă spui, te Nu Vă simțiți cu musca pe căciulă? Nu vrei să taci? Poftim în un buzunar, sunteți mulțumit? Haide. Ce? Haide, scoate fără să te mai cauți. Ce? Ce mi-ai luat? Dar nu v-am luat nimica. Adevărat? Adevărat, zără! Să... Atunci adică a, a, te la drag. Da, frumos Ui, mă dați afară! Să-ți pe suflet dacă mi-ai furat ceva! Mergând cu asta de voi, îmi scoate sufletul. N-am ochi să-l văd. Nu-i puțină grijă să țin casă o sumă mare de bani și fericesc pe acela care a știut să-i dea bine cum prumut, O și numai atât cât îi trebuie de cheltuială. Nu-i ușor deloc să ne născocești o ascunzătoare sigură. Casele de bandă dau de bănuit, nu mă încred în ele. Și tocmai de aceea și țin ca o Hoții la ele se repede întâi Cu toate astea Nu știu dacă am făcut bine Că am îngropat în grădină Cei zece de galbeni Zece mii? Zece mii de piese de aur E o sumă destul de... Vai de mine! Ce acolo? hai să-i vorbim Crezi că e momentul potrivit? să încercăm. Nu mai fi dat de gol. M-am fierbântat și mi se pare că am vorbit de când îmi făceam socotelile. Ce vreți? Nimic, tată. Sunteți de mult aici? Acum am venit. Ați auzit? Ce, tată? Ceva? Ce? Ce-am spus? Nu. Ba da, ba da. Zoom. Văd eu bine că ați auzit ceva. Vorbeam singur. Na, îmi spunea mie însumi cât e de greu astăzi să mai găsești bani și cât trebuie să fie de fericit. Cel ce are zece mii de galben. Nu ne-am apropiat De frică să nu te ta Vă spun asta ca nu cumva să fi înțeles pe dos Să vă închipuiți că eu aș avea Zece mii de galben. Noi nu ne amestecăm întreburile dumitale, tate. Unde dă Dumnezeu Să am eu zece mii de galben. Ce să mai vorbim Și afacere bună ar fi pentru pe mine noi Aș avea mii. mare nevoie Eu că... Mi-ar prinde de minune de Nu m-aș plânge ca acum că vremurile sunt grele Dumnezeule, dar n-ai de ce te Plânge tată. Se știe că ai destul avere Cum? Cum am destul avere? Ce care spun așa mint Nimic nu-i adevărat Numai ticăloși răspândesc asemenea zvot Dar nu te înfuria! E trist E trist că tocmai copiii mei, Nu sunt dușmani Dușmani da. Vorbe, vorbe de felul ăsta Și cheltuielile voastre nesăbuite Vor face ca o bună zi Să-mi taie cineva beregata sunt da. că sunt putred de bogat dar ce fel de faci facem noi? Mai întreb! Dar poate fi ceva mai scandalos decât luxul orbitor cu care scoți ochii lumii? Ți-am mai spus de zeci de ori fătul meu că apucăturile tale nu-mi plac deloc. Prea pe marchizul. Și ca să poți spune pe tine atâtea zorzoane, nu se poate să nu mă furi. Cum să te furtam? Știu eu? De unde iei banii cu care te îmbraci așa? Eu, tată? Fiindcă joc și fiindcă sunt foarte norocos, cheltuiesc tot câștigul pe haine. Foarte rău. Dacă ai noroc la joc, trebuie să profiți și banii câștigați să-i dai cu dobândă ca să ai mai târziu pentru zile negre. Fac prin soare că numai mai funte și în zrufi ai băgat cel puțin 20 de galbeni. Și 20 de galbeni aduc o dobândă de 18 franc și 35 de centime, chiar dacă îi plasezi numai cu 8%. Ai dreptate. Nu, mm. Să lăsăm asta și să vorbim de altceva. Începe tu. Ba nu, începe tu. Tu că vorbește pare că își par semne ca să fure punga. Eh? Oh. Ce sunt semnele astea? Oh, ne sfătuim oh. care să vorbească cel din că căci amândoi vrem să-ți spunem ceva, tata. Nu. Da. Și eu am să vă spun ceva la amândoi. Da. De căsătorie dorim să-ți vorbim, Hmm. Ba, tot de căsătorie vreau și eu să vă vorbesc Da, veniți, veniți lângă mine da, Așa, s-o luăm de la capăt Cunoașteți o fată tânără cu numele de Marian ei. Care locuiește aproape de noi? Da, tată Na? E, Și tu, Eliz? Am auzit numai vorbindu-se de ea Aha. E, Cum ți se pare, băiatule, fata asta? Fermecătoare Chipul ei... Plin de nevinovăție și de spirit Firea și purtarea ei Admirabile, desigur Nu crezi că la o ființă ca asta Ar merita să te gândești? Da, tată da, da, Că ar fi o partidă admirabilă Desigur Așa, că va fi o soție bună Fără îndoială Și că un bărbat ar putea fi fericit cu, cu siguranță, Ma, O singură piedică Mi-e teamă că tot ce are e pe ea Tată, averea nu are importanță Când e vorba de o căsătorie cu o Fate ba să mă ierzi dumneata În sfârșit îmi pare bine că ești de acord cu mine Căci firea ei cinstită și jingășia ei da. Mi-au răpit inima da. Și m-am hotărât să o iau de nevastă Ce? mai să aibă ceva zestre A... Ce? Ești hotărât, zici? Să mă cu Marian Cine? Dumneata? Dumneata? Păi cine dacă nu eu? Eu, eu, ce înseamnă asta? m am apucat așa deodată o amețeală. Trebuie să plec de aici. Nu-i nimic, du-te la bucătărie și bau un pahar cu apă rece. Hm. Ce spui de domnișorul nostru? N-are putere nici cu un pui de găină. Așa, asta am hotărât-o pentru mine. Fratele tău, i-am găsit o văduvă de care mi s-a vorbit chiar azi dimineață. Iar pe tine, temărit, cu domnul Anselm. Cu domnul Anselm? Da, un bărbat copt, cu un pătat și înțelept, care nu are mai mult de 50 de ani, și dacă a avere s-a dus veste. Mai iartă, tată? Dar nu vreau să mă mărit. Mai mă iartă fetița mea, mititica mea, dar eu vreau să te măriți. Te rog să mă iert, tată. Te rog să mă ierți, fată. Sunt prea plicat a sluga domnului nu dar cu voi admitare nu mă mărit cu el. Și eu sunt prea plecat a admitare, Dar cu voi admitale, ai să te măriți cu el, chiar astă seara. astă seara. Chiar astă seara. Asta nu se va întâmpla, Asta se va întâmpla fată. Nu. Ba da, îți spun, că, spun nu. că da. Mai să mă pot. Fate voi silu? Dicât să iau un asemenea bărbat, mai bine mă omor. Mai să te omor și să te mări cu el. Iată, că ce împrasneală, așa vorbește o fată cu tatăl ei! Da, da, așa-și -aș mărită un părinte, fată. E o partidă împotriva căria nu se poate cârti! Da! Și așa că toată lumea va aplauda alegerea mea! Bă, eu cred că niciun om cu judecată nu va aproba alegerea dumintală! Bine, o să vedem! ce -o mai fi? Să știi că umblă cineva la banii miei! Ce-o aici? Doamne, doamne! doamne. Ce te și cu zgârcenii asta? E în stare să mă nenorocească numai ca să câștige bani. Ah, dar lasă că eu fac eu. Voi cere amânarea căsătoriei sub pretext că sunt bolnavă. Iertați-mă. Oh. Pe cine cauți la flești, ce Pe vrei? Domnul a plecat. Mm, a ieșit în grădin. Nu știți unde este bunul meu, domnul Căian? Ah, oh, uite-l că vine. Eu vă las. Unde mi i fost până acum la fleș? Nu ți-am povincit eu Da, mă Da, da, am stat aici neclintit să vă aștept. Dar tata dumneavoastră, domnul mm. Pagon, care e omul cel mai nemilos din lume, m-a dat afară. Mm. Și când m-am împotrivit era cât place să mă și bată. Cum stăm cu afacerea noastră? Da, vă spun înată! Jupunul Simon Misitul despre da. care v-am vorbit da. E un om foarte întreprinzător El va asigură că a făcut tot ce a putut Și asta numai de dragul dumneavoastră Așadar, da. o să-mi procure cei 15.000 de franci De care am da, nevoie, da, nu? Sigur, tata! Da, da. dar va trebui să primiți condițiile puse de el Bine, și zici că ai vorbit chiar tu Cu acel cămătar care-mi va împrumuta bani? Da. Și nu, nu, nu, nu da. Se ascunde cu mai multă grijă decât dumneavoastră Totuși pot să vă arăt câteva condiții. Dictate chiar de el misitului nostru. Bine. Ascultați. -mi. Presupunând că debitorul e major și se trage dintr-o familie a cărei avere este însemnată și lipsită de orice datorii sau ipoteci, se va încheia un act legal în fața unui notar cât mai cinstit. N-am nimic da, de zis. Mai departe. Creditorul, pentru a nu și încărca conștiința, nu vrea să împrumute banii cu o dobândă mai mare ca 5 jumătate la sută. Cu cinci da. jumătate, zici? Da. Ei, drace, dar ăsta este un da. cinst. E drept, dar ascultați mai departe. Dar cum zisul creditor, nu posedă suma de care e vorba și vrând neapărat să facă un serviciu debitorului, e silit să împrumute această sumă de la altcineva, cu un procent de 20%. 20? Da. În acest caz, numitul prim debitor urmează să se învoiească a el această dobândă fără vreo pagubă pentru celălalt Dar fiindcă numitul creditor Nu se obligă la acest împrumut Decât pentru a pe debitor Îndrăcia dracului Se schimbă povestea ne? Asta e un cămătar ordinar, un adevărat da, ticălăș! Așa am zis și eu! N-am ce face, am nevoie de bani și trebuie să primez da. orice condiție. Ia stați, puțin, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta. Ce, mai e ceva? Dar e încă o clauză. Ce? E, cum din pretinsa sumă de 15.000 de franci, creditor nu poate da decât 12.000 monede sănătoare, debitorul va trebui să primească pentru restul sume de 3.000 de franci obiectele, rufăria și juvairurile enumerate în lista alăturată. Să vă citesc lista! Dă-mi eu o citesc da, eu. Pot, eu. Pot. Eu. Un pat lung cu patru picioare, cu perdele. Foarte drăguț. E foarte dragut, e, e, da. Împreună cu șase scaune și cuvertura, da. un polo cu ciucuri, o tapiserie care reprezintă amorurile lui Gambaș. Amorurile? Apoi o masă mare cu șase taburete. Da. Dar ce să fac eu cu toate astea? Pe mâna cui am intrat? Unde s-a mai auzit de o camătă ca asta? Puteți face altfel. Nu vă nicio o scapare. Și toate astea din picina tatălui. meu. Ce se aude? Suntem pierduți. Cine e domnule Apagon, tată dumneavoastră, împreună cu misitul nostru, cu Simon? ce să ne ascundem, da? să ne ascundem aici, după Da, da, da, da, da, domnule Pagon. e un tânăr care are nevoie de bani. E foarte strântorat și de aceea va primi toate condițiile pe care îi le veți impune. Da, crezi, domnulea ta, Simon, că nu e nicio primejdie Dumne. și cunoști bine numele Averea și familia celui de care îmi vorbești? Asta nu. No? Informații sigure nu vă pot da, mm. că și numai din întâmplare i-am făcut cunoștința. Dar el singur are să vă dea toate relațiile. No. Și omului de încredere m-a asigurat că veți fi foarte mulțumit când îl veți cunoaște. Mm. Tot ce vă pot spune, domnule Arpagon, e că familia lui e foarte bogată. Așa. Că mama lui e moartă mm -hmm. și că se obligă, dacă doriți, ca și tatăl lui să se ducă pe lumea cealaltă în mai puțin de 8 luni. Asta e ceva, e ceva creștinească, mirostivire, supun Simon, ne poruncește să fim îndatoritori față de aproapele nostru ori de câte ori putem. Asta se înțelege? Ce înseamnă asta, stăpâne? Supunul Simon al nostru discută cu tatăl dumneavoastră asemenea lucruri. Să fie aflat oare cine sunt? Nu cumva mai trădat tu nici pomenea. Cred că e vorba de altceva. Atunci să ieșim. Da, să ieșim. Așa la a da. ah, Domnule, la fleșit, da. de ce v-ați grăbit? Cine v a spus să veniți aici? Da. Da. Ce este? Vă rog să mă credeți, domnule Arpagon, că nu eu sunt acela care am dezvăluit numele și locuința dumneavoastră. Da. Totuși, după părerea mea, nu e o nenorocire chiar așa de mare. Dânsii sunt persoane discrete și puteți să vă înțelegeți chiar aici. Ce spui? Domnul este persoana care vrea să facă împrumutul de 15.000 de franji de care v-am vorbit. Cleant? Deșuchiatule Ai ajuns să te lași pradă Acestor mișloace scandaloase Cum, tată Dumneata te ocupi cu afaceri atât de rușinase Dar ce asta? Cred că ar fi cazul să-i lăsăm să se înțeleagă singuri. Da, da, da, în asemenea situații Sunt de acord să mergem Va să zic că tu vrei să te ruinezi Prin împrumuturi atât de condamnabile Va să zic că dumneata vrei să te îmbogăsești Prin camete atât de târgărești Și mă îndrăznești să te arăți în fața mea Și mă îndrăznești să te arăți non spune un Plesnești obrazul de rușine să ajungi în halul ăsta, să te arunci în întâlnire înspăimântătoare, să dai pe gârlă cu neușinare, averea pe care părinții tăi, au agonisit o cu atâta trudă! Nu-ți rușine să-ți necinstești rangul cu afacerile astea că măterești și de dragul câștigului să comiți murdării care întreg și cele mai jos tertipuri celor mai faimoși că mătari? Păi din ochimie e puștare! Și din ochimiei! Cine mai vinovat pe părerea dumitale, acela care se împrumută din care nevoie de bani, ori acela care Banii, cu toate că nare ce face cu ei! Dacă spun, nu mă scoate din sărite! Bine, plec! Întâmplarea asta a venit tocmai la timp. Voi fi atent la toate mișcările lui. Mărși, tot asta ce -o mai fi? cine -i? cine -i? cine e? E, dar ce m-a afară, frate? Ah, era... Iar... Da, e, eu... Frozin, intră! ia l He, mulțumesc! E, eh, ce se aude, Frozin? Doamne, ce bine arăți astăzi! Ha? Ce față plină de sănătate! Cine eu? În viața mea nu te-am văzut așa de vioi, așa de sprinte. Serios? De când te cunosc, mi-ai părut așa de tânăr ca astăzi. Hey, hey. Uite, așa cum ești acum, nu te-aș da nici pe un băiat de 25 de ani. Și cu toate astea, Frozin, am 60 Bine, numărați. Ce contează 60 de ani? Mare lucru, floarea vârstii. Acum e vremea dumii tale. E adevărat, dar vreo 20 de ani mai puțin cred că nu mi-ar strica Aici mi-ai plăcut Parcă dumneata ai nevoie de așa ceva Dumneata ești făcut să trăiești 100 de ani Crezi? Vezi bine, se vede după înfățișare Uite, ai aici între ochi un semn care mă face să cred că nu mai mori hey, Te pricepi în dal de-astea? Da, la ce nu mă pricep eu? Ia arată mâna A -a -a. E, Hai, dă mâna, frate A -a -a. Dumnezeule, A -a. ce linia vieții Ce spui? Nu vezi linia asta cât e de lungă? Și ce înseamnă asta? Ce 100 de ani! Îți mai dau 20 cel puțin, numai după linia asta. E cu putință? Afară numai dacă nu te omor cineva. Adminte, hai să bagi în pământ pe copiii Dumitale, și pe copiii copiilor! Dumitale! Cu atât mai bine, cu atât mai bine. Dar cum merge... Afacerea noastră Ce întrebare Mă știți pe mine că mă angajez la un lucru Fără să o scot la capăt Mai ales când e vorba de căsătorie, Am un talent Nemai Mă Te cunosc eu, zi mai departe I-am spus mami planul pe care îl aveți în legătură cu Marian De când ați văzut-o trecând pe stradă și-apoi stând la fereastră. Da, și ea ce-a răspuns? A, a primit propunerea cu cea mai mare bucurie. Mm -hmm. Afară de asta, mi-am îngătuit chiar să o seară la solemnitatea semnării actului de căsătorie a ficii dumneavoastră. Bine ai făcut, dar... Frozin, da. ai vorbit cu mama sa în privința zestrii. Ei, mi I-ai spus că o să trebuiască să facă o sforțare. Ei, cum să. Să le... nu dea înapoi de la niciun sacrificiu când e vorba de un eveniment ca ăsta. Că nici așa. Nu te poți căsători cu o fată fără să aducă nimic. Dă da mai pe vorbă. Hmm. Hmm. O să va aduc o rentă de 12.000 de franci. 12.000. Vezi bine! Mm. În primul rând, fata asta e deprinsă cu cea mai mare economie. Mm. De mică a fost obișnuită să trăiască cu salată, lapte, brânză și mere. Mere! mere. <gântu -i> Prin urmare, nu-i trebuie nici masă bogată, nici bucate alese și nici trufandale sau delicatese de care au nevoie alte femei. Mm. Și asta face cel puțin 3.000 de franci pe an. Afară de asta. E de o simplitate și modestie fără seamăn. Nu pretinde nici rochii frumoase, nici juvairuri scumpe, nici mobile luxoase. E, capitolul ăsta face încă patru de franci pe an. Apoi are o scârbă nemaipomenită pentru jocurile de noroc, ceea ce nu se prea întâlnește la femeile din ziua de azi. Cunosc una din cartierul nostru care a pierdut anul ăsta douăzeci de mii de franci la cărți. Dar să nu socotim o gotim decât un sfert. 5.000 de franci pe an la joc și 4.000 în și biciterii fac 9.000. Plus 3.000 pentru mâncare, fac tocmai 12.000 de franci pe an. Cum îți spuneam? E, da, mă, frăzin, toate-s bune. Numai că în socoteala ta nu e nimic pipăibil. Cum? Da, e ridicul să mi se constituie zestre din toate cheltuielile pe care nu le va face. Nu pot să dau chitanță pentru ceea ce nu primesc. E, astea... Și trebuie să iau ceva. Doamne, o să vi se dea o să ele mi-au vorbit de o țară Unde au moșii Care vor trece în stăpânirea dumneavoastră da, păi... trebuie să le văd Totuși, Frozin mm. Mai e un lucru Care mm. mă îngrijorează Car. ei, După cum știi, fata e tânără ei? Și tinerilor de obicei Le plac tot tinerii oh. Și caută numai tovarășii lor oh. Mă tem că un om de vârsta mea Nu o să fie pe gustul oh. Și să nu se petreacă în casa mea Cine știe ce neorânduială în care mi-a stricat liniștea Cum se vede că nu o cunoști Dar asta e una din marile ei calități De care voiam chiar să-ți vorbesc Are groază de toți tinerii Și nu-i plac decât bătrânii e, Asta e admirabil Uite așa ceva n-am mai auzit până acum Mă bucur că are această fire să spun drept, eu dacă aș fi femeie, nici nu m-aș uita la bărbați tineri. Crec și eu! Hmm. Mare fi copseală să te îndrăgostești de un copilandru cu dinții de lapte sau de un țânc frumușei. Hmm. Hmm. Aș vrea să știu ce poate găsi o femeie la ei. Nu pricep deloc de se găsesc femei care să iubească atâta. Nebune delegat! Hmm. Asemenea stârpituși Să-i pui alături de bărbați ca dumneata Nu Așa A. trebuie să arate un bărbat Ca să trezească dragostea Și bine îmbrăcat Și bine făcut Mă găsești bine Vai, Va, sunteți încântători O cadră de bărbat A. Stați puțin să vă privesc din profil ah, Admirabil, admirabil Faceti, va pași. Iată ceva să zic: Un corp, structural, liber de și fără niciun cusur. N-am, slavă Domnului, niciun. N-am. Dacă nu m-ar apuca tu, din când în când. Ei, la vârsta dumneale, nu stică puțină tuse. Hmm? Și vrei să știi? cât a de chiar bine când te apucă. <coughs> Dar ea spune, Marian încă nu m-a văzut, nici măcar așa întreagă. Nu, nu, nu dar i-am vorbit eu foarte mult de dumneavoastră. V-am descris în culorile cele mai frumoase. I-am arătat toate avantajele pe care le-ar avea alături de un bărbat ca dumneavoastră. Ai făcut foarte bine și îți mulțumesc. Domnule, vreau să vă fac o rugăminte. Ha. amenințată să-l pierd, fiindcă lipsește o mică sumă de bani. Și? Și dumneavoastră nu v-ar fi greu să mă ajutați să câștig procesul dacă ați fi atât de bun să faceți mai încântătorie! Nici nu pot să-ți închipui ce impresie minunată să-i facă Mariani dumneavoastră în stilante. Mm. Dar mai mult ca orice, o vor fermeca pantalonii dumneavoastră princi cu agrafe de pieptar. Mm. Asta o să ne bunească! Moare, după bărbații cu agrafe! Îi plac bărbații cu agrafe? Da! Crede-mă, sunt fericit! Vă spun drept, domnule Procesul ăsta e de o mare importanță pentru mine Sunt ruinată dacă îl pierd Și un ajutor cât de mic Mi-ar fi de folos Să da, mă... fi văzut no. cum nu mai se sătura Auzindu-mă vorbind de dumneata ah. oh, fericirea este strălucea în Când i-am descris dumneavoastră și-am adus-o cele din urmă până acolo încât așteaptă cu cea mai mare nerăbdare în făptuile acestei căsători. Mi-ai făcut mare plăcere, Frozin, și-ți mă durisesc că să rămân foarte îndatorat. Vă rog, domnule, să-mi dați micul ajutor pe care îl cer. Ai, ai, ai, ai, asta, asta să mă scoată din încurcătură o... și voi fi în cunoscătoare. O... dacă Vă mulțumesc să mă duc să-i spravesc niște scrisori. Nu refuzați ajutorul ce mi-l cer. Adio! N Ceamă! La revedere! Ei, Da, lasă mă mai trec eu aici. Am scăpat și de asta. Acum să mă îngrijesc de pregătirile pentru diseară. Veniți! Veniți cu toții! Valera, da. Jacques, Claude, da. Brednavan, da. la Marius! Da. Crean, m-ați chemat, domnule? Da, să fie toată lumea. Îndată, domnule? Sunt aici, tata. M-ai chemat, tata? Da. Cu toți. Mai întâi vreau să vă spun de ce. Așa. Așa sunteți toți? Toți, da. toți. Da. Da. E, e, diseară... Fica mea se căsătorește cu domnul Anselm. Ai auzit, Valer? Fii fără grijă, am să aranjez eu în așa fel ca totul să iasă bine. Da. Am chemat să vă dau ordine, să știe fiecare ce are de făcut. Da, da. Apropie-te, mătușe, Claude, să începem cu dumneata. Da, stăpâne. Ai să deretești peste tot, dar îți atrag atenția să nu frești mobila prea tare, că se roade. Da, am înțeles. Afară de asta, vei lua comanda sticlelor în timpul mesii. Și bagă bine de seamă, dacă lipsește sau se sparge vreuna, Răspuns cu asta. Da, stăpâne. Pe cu tilg. Tu, Brenda da. da. Și tu, la Da, domnule. O să clătiți paharele și o să da. turnați vin, dar numai când o fi sete. Da, domnule. Da. Nu că o fac unifăcior nervos care țilesc musafiri să bea? Când nici nu se gândesc. Da, domnule. Așteptați să vi se ceară de mai multe ori. Da, domnule. Da. Și nu uita să treceți vinul cu cât mai multă apă. A, da, domnule. E, da, vinul cu ea se urca la cap. Ne scoatem șorțurile, domnule. Numai când veți vedea că sosesc musafirii. Și păziți-vă hainele să nu le murdăriți. Dumneavoastră știi doar foarte bine, domnule, că parul meu are față o pată mare de ulei. nu e nimic să-ți pălăria în dreptul petii tot timpul cât servești A. Puteți pleca. Da, da, da. Fata mea să fi cu patru peste tot și vei să nu se facă nicio risipă. Asta e treaba voastră, fetelor. Până atunci, pregătește-te să o primești bine pe logotnica mea care va veni să-ți facă o vizită. Ai înțeles? Da, da. Așa. Și dumneata, domnișorului? Da. Căruia am bunătatea să iert neobrezarea de-a Să nu cumva să-i faci mutre viitoarele mele soții. Eu, tată? Mutre? Dar de ce? Ne! Știm noi ce se petrece în capul copiilor, ai căror părinți se căsătoresc Și cu ce fel de ochi se uită de obicei la mama lor vitregă. Dar dacă dorești să uit ultimați de bunie, îți recomand mai ales Să fii politicos cu ea și să o primești cât se poate de frumos. Sincer vorbind, tată, nu-ți să fiu vesel la gândul că ea va deveni mama mea vitregă. Mm. Aș minți dacă ți-a spune astfel. În ceea ce privește însă primirea frumoasă, îți păgăduie să mă supun cu totul voinței dumitare. Vezi, bagă de seamă. Da, nu vei avea de ce te plânge, tată. Așa e cu mintea. Da, poți să pleci. Ăă, cine a mai rămas? Eu și cu Jack. Da, apropie apropiete, apropie-te, jupân, Da, pe dumneata te-am lăsat în adins la urmă cine doriți să vorbiți, domnule? Cu bucătarul sau cu vizitiul? Că eu sunt și unul și altul. Cu amândoi. Da. Da. Cu care din doi mai întâi? Cu bucătarul. Atunci dați mi voie să-mi scoli de vizitiu, să rămână în costumul de bucătar. Dar ce sunt caraghoslăcurile astea? A eh. cum Acum puteți vorbi. Eh. Sunt silit meștere bucătar, să dau diseară o masă. Mare minune. Ea spune, o să ne dai bucate bune? E da, dacă-mi dați destui banii. Și dracu, iar banii, parcă n-ar avea altceva de spus. Bani, bani, întotdeauna bani, calul 8 de bătaie, bani. Câte persoane veți fi la masă? 8 sau 10? Da, și să-ți numai 8. Unde mănâncă 8, mănâncă și 10. E, trebuie trebuie patru feluri de supe, cinci pline cu mâncăruri... Ce dracu, vrei să saturi tot orașul? Fripturi... vrei să mă lași pe drumuri? Desert... Iar? Ce spui, Valer, de asta? Tu crezi, Jacques, că domnul a invitat Musafir ca să-i până or crăpa? Nu există pe lume ceva mai vătămător pentru sănătatea omului decât mâncarea peste măsură. Nu are dreptate. După vorba unui bătrân înțelept. Trebuie să mănânci ca să trăiești Și nu să trăiești ca să mănânci Minunată vorbă Vin, vin să te salut. Vă mulțumesc. E cel mai frumos proverb pe care l-am auzit în viața mea Trebuie să trăiești ca să mănânci, um. nu să mănânci hmm. ca să... Nu, nu, nu, nu, nu nu e așa cum, cum ai spus. Că trebuie să mănânci ca să, să trăiești, trăiești și nu să trăiești ca, ca să mănânci. M-a auzit? Care e marele om ha. care a spus asta? Uh, uh, uh, uh. Nu mi-amintesc acum numele lui. Uita să-mi scrii cuvintele asta. Da. Voi pune să le graveze cu litere de aur deasupra căminului din sufragerie. Voi avea eu grijă, domnule. Valer. Da. Valer, trebuie să alegem bucate din acelea care nu se prea mănâncă da. Și care te satură numai văzându-le Vreo tocană bună, foarte grasă uh -huh. Și o plăcintă umplută cu castane oh. Asta umflă Lăsați pe mine, domnule Așa. Acum, jac, trebuie să cureți presura. Așteptați puțin să pun -o de vizitiu mm. Așa, vă ascult. Trebuie curățată trăsura și cai în să vă duceți la iar Maroc. Cai dumneavoastră, domnule? Hm. Pe cinstea mea nici nu se dă stare să se ornească din loc. Hm. Nu vreau să spun că zacă în glești, să rămână nedobitoace, nici nu au pe ce să zacă. Ar fi să-mi mint dacă aș spune așa ceva. Dar i-a supus că un post atât de aslu încât n-a mai rămas din ei decât niște umbre, niște imitații de cai. sau au îmbolnăvit că nu fac nimic. E, și dacă nu fac nimic, nu trebuie să mănânce? Hm. He. Le-ar conveni mult mai bine să-i animale să muncească mult și să mănânce mult. Mi se rupe inima când îi văd cât de stovi sunt. că îmi iubesc atât de mult cai, încât parcă sufer eu însumi când îi văd chinuindu-se. În fiecare zi îmi ca de la gură ca să le dau lor. Trebuie să fie cineva prea halin ca să n-aibă câtuși de puțin milă de animale. Un drum până la iar Maroc nu e mare lucru. Nu, nu, nu, eu n-am curajul să mânt. Ar trebui să-mi pe inimă ca să-i lovesc cu biciul în starea în care sunt. Cum vreți să poată urni trăsura când e singur, nu se pot mișca? No, domnule. Dacă-mi dați voie, mm. voi aranja eu cu vecinul Picar să conducă el trăsura Oricum, tot trebuie să ne ajute și la bucătărie fie, prefer să piară de mâna altă decât de mâna mea Atunci așa rămâne, B B Valer vino cu mine să vedem ce mai avem de A, dăruja Blestemat fie ceasul când am intrat în slujba la acest arpagon. Cât pe-aș încerca eu să le fac toate bune, ele tot în n-a podaies Auzi, să ai musafiri, să le dai tocană grasă Si plăcinte cu castane. Poftiți? Poftiți aici, Marian! E, dar văd că e un la dumneavoastră acasă. E, te pui cu frozin, cea mai remită pe din oraș. A, da, iată pe prin jac. Nu stii, stau felul de acasă? Da, e acasă. Păi, tu te spune că am venit noi, domnul Marian, și frozin în tipoare. Așteptați aici mă duc să chem. Așa. Ah, oh, frozin. Da. Dacă știți ce stare, mă <sus> și drept să-ți spun, mi-e frică de întâlnirea. <gătări> da, de ce? De ce această neliniște? Mă mai întreb, vai, nu-ți închipui groaza unei ființe în clipa în care trebuie să fie supusă supliciului? Mmm, citesc în ochii tăi că ești mereu cu gândul nu la Arpagon, ci la tânărul acela blond de care mi-ai vorbit. Da, Frozin, recunosc așa. -i. Îți mărturisesc că vizitele lui reverențioase. Au lăsat urmea dânci în sufletul meu. Dar ai aflat cine? Ei? Nu, nu? nici acum nu știu. Dar știu că e făcut pentru a fi iubit. Că dacă ar fi să aleg, l-aș prefera pe el. Și chipul lui mă face să urăsc și mai mult pe bărbatul pe care vor să-mi-l ah, ah, doamne! plânzii ăștia se pricep să se facă iubiți. Dar cei mai mulți sunt săraci lipiți pământului. E mai bine pentru dumneata să-i un bărbat bătrân cu avere mare. E drept că sentimentele nu se împacă atât de bine cu socoteala asta Și traiu cu un asemenea bărbat E cam dezgustător o, da. Dar asta nu va dura mult Și crede-mă Moartea lui îți va da curând prilejul Să-i un bărbat mai simpatic Care îți va îndrepta Oh Doamne, dar îngrozitor Frozin să dorești sau să aștepți moartea cuiva Ca să fii tu fericit mm, Și apoi moartea nici nu ține seama De dorințele noastre Glumește, vede nu-l iei decât cu condiția să te facă văduvă cât mai curând. Asta trebuie să fie una din clauzele contractului. Ar fi o mare obrăzniție din partea lui să nu în trei luni de zile. Iată, sosnești. Oh, Frozin, cum arată? Nu te supăra, frumoasa mea, că te privesc cu ochelari. Știu că frumusețea dumitale e destul de strălucitoare și că nu e nevoie de ochelari ca să fie zărîtă. Dar nu e așa că și stelele se urmăresc prin lunete și eu mențin și susțin că ești o stea. Un astru, și încă ce astru, cel mai frumos astru din împărăția aștrilor. Oh! Frăzinia nu răspunde nimic Și mi se pare că nu simte nicio bucurie Văzându-mă e, e încă foarte uimită hmm? Și apoi, fetelor, le de una rușine Să arate dintr-o dată ce simt Da, da, da, ai dreptate Iată, frumoasă mititică pe fică mea Vine să te salute De multe-ți în vizita mea, domnișoară Domnișoară, eu ar trebui să mă scuz Nu dumneata Vești ce mare e? Bruiana crește iute oh, Ce om respingător Ce spune frumoasa? Că vă găsește admirare. Nu faci prea mare cinste în gerașul meu. Ce dobitor! Că sunt foarte îndatorat pentru aceste complimente. Nu mai pot să rezist. Iată-l și pe fiul meu care vine să-ți prezinte omagii. Pozin, oh, pozin ce întâlnim. Mm? iată despre care ți-am vorbit. minunată întâmplare. Văd că te mir mm? că am copii așa de mari, dar mă voi singur în curând și de unul și de altul. Cei drept, domnișoare. Nu m-am așteptat la această întâlnire Am fost foarte surprins când tata Mi-a spus hotărârea pe care a luat-o mm. Și eu te pot asigura de același lucru Întâlnirea aceasta neprevăzută M-a surprins pe mine ca și pe dumneata Nu m-am așteptat deloc la o întâmplare ca asta Adevărat, domnișoară Că tata n-a putut face o alegere mai bună Și mă bucur nespus de mult că am cinstea să vă văd Cu toate astea Hotărârea dumneavoastră de a deveni mama mea vitregă nu mă încântă deloc Mărturisesc că îmi va fi foarte greu să vă păstrez respectul cuvenit Și nu vă doresc acest titlu Poate că vorbele mele se pară unora prea brutale Dar sunt sigur că dumneavoastră mă veți înțelege bine o da. Și credeți-mă, domnișoară Că această căsătorie mă dezgustă A? Știți cine sunt Vă veți da seama cât de mult mă lovește Și trebuie să vă mărturisesc cu voia tati mm. Că dacă ar depinde de mine Căsătoria asta nu s-ar face Neobrăzată spovedanie Altceva mai frumos nu găsei să-i spui Ce vă pot răspunde Decât că și eu gândesc la fel mm. Dacă faptul că voi fi mamă vitregă vă dezgustă Pe mine nu mă îngrozește mai puțin Vă rog să mă credeți Că nu eu sunt aceea care dorește să vă aduc această mâhnire N-aș vrea să vă pricinuiesc nicio supărare Și vă dau cuvântul meu Că dacă nu voi fi silită de o putere absolută Nu voi consimți niciodată la această căsătorie Care vă face să suferiți atât de mult M-a la o necuvință Se răspunde la fel Te rog să ierți frumoasa mea a fiului meu E un prost care nu știe ce spune Vă asigur că vorbele lui nu m au ofensat deloc? Din potrivă, mi-a făcut plăcere să-l aud vorbind cu atâta sinceritate Despre sentimentele lui A? Îmi place mărturisirea lui A? Și l-aș fi stimat mai puțin dacă ar fi vorbit altfel Ești prea bună că vrei să-i scuz greșelile Cu timpul va deveni și el mai înțelept Și vei vedea că își va schimba părerile Nu, tată, nu mi le voi schimba niciodată și vă rog, domnișoară, să mă credeți Întreci orice măsură și dă mereu înainte Vrei să vorbesc altfel decât îmi dictează inima? Iar n-ai de gând să schimb vorba bine? Fie, fiindcă vrei să vorbesc altfel Dați-mi voi, domnișoară Să iau eu locul tati Și să vă mărturisesc Că n-am văzut pe lume nimic mai fermecător ca dumneata Nimic nu se poate asemăna cu fericirea de a fi iubit de dumneata și a fi soțul e o glorie, o fericire pe care aș prefera o usitei celor mai fericiți prins din lume. Oh. Da, domnișoare, fericirea de-a fi a mea e pentru mine cea mai frumoasă comoară pe care mi-o doresc din tot sufletul. Sunt în stare să fac orice pentru a câștiga o ființă atât de scumpă, chiar piedicele cele mai mari. Ma, mai, mai domol, băiatule, mai domol. Acest compliment îl fac domnișoare, în numele Dumneitalei. Lasă că mi-a dat Dumnezeu și mie limbă, n-am nevoie de avocații. Hai, aduce scaune! Nu, nu, nu, mai bine să mergem la iarmarul ca să ne întrcem mai repede și să continuăm apoi discuția în voie, nu? Să se cam la O să le conduc eu, deoarece dumneata rămâi aici, ta. Nu, rămâi, am treabă cu tine. Pot pleca și singur. ne întrcem curând, hai să Ia, Ia spune-mi, Cleant. Lăsă-l la o de faptul că ea va deveni mama ta vitregă. Cum ți se pare această persoană? Cum mi se pare? Da. Înfățișarea, ținuta, frumusețea, inteligența ei... Așa, așa, așa. Și mai cum? Vorbind sincer, nu o găsesc așa cum mi am închipuit-o. Mm? E prea cochetă, uh -huh. destul de stângace. Frumusețe mediocră și mm. inteligență din cele mai comune. Mm. Să nu crezi că aș vrea să te dezamăgesc, și dacă trebuie să am o mamă vitrigă, mi-e tot una dacă este asta sau alta. Păi parcă îi spune din aur că... Da, I-am făcut câteva complimente în numele dumii tale, dar numai pentru a-ți face plăcere. Va să zic că tu nu ai nicio slăbiciune pentru ea. Eu? A. Nici de cum. A. Îmi pare foarte rău, pentru că asta am stric o socoteală care-mi trecuse prin minte. Văzând-o mai de aproape, m-am gândit la vârsta mea. Mi-am zis că s-ar putea să ajung de râsul lumii, însurându-mă cu o persoană atât de tânără. Așa că mă hotărâsem să renunț. Dar fiindcă am cerut-o și fiindcă mă leagă cuvântul dat, ți-aș fi ce dat oție dacă nu mărturisei că-ți e nesuferită. Mie? Ție. În căsătorie? În căsătorie. Ascultă, mă, tată! E adevărat că nu prea e pe gustul meu, dar pentru a-ți face plăcere, a? mă voi hotărâi dacă vrei să mă însorc. Ah, eu sunt mai cu judecată decât ți închipui Nu vreau să te silesc. Dă-mi voie, tată. Fac no. efortul ăsta numai din dragoste. Nu, nu, nu, nu, o căsătorie fără dragoste nu poate fi fericită. Dragoste, tată. E un lucru care poate veni după aceea. No, no, se no. spune că iubirea no. e adesea un fruct al căsătoriei. No, nu, nu e așa. Bărbatul nu trebuie să se culce pe urechea asta, fiindcă n-am poftă pe urmă să tac în echip tale Da, dar ea... Eu... Dacă ai fi avut ceva, ceva simpatie pentru ea Ar mai fi mers Te-aș fi însurat cu ea în locul meu Dar fiindcă n-ai Rămân la hotărârea mea din tâi Și-o iau tot eu Mai bine, tată Dacă e așa Trebuie să-mi deschid inima Și să-ți destăi, nu taina noastră Adevărul... Eu că o iubesc din prima clipă când am văzut-o plimbându-se pe stradă. M-am hotărât să cer consimțământul de a mă căsători cu ea și nimeni nu m-a oprit să o fac decât mărturisirea sentimentelor dumitale și teama de a nu te mâhni. Ai fost și la ea în vizită? Da, tată. De multe ori? Destul de des pentru un timp atât de scurt. Aha. Și te-a primit bine? Foarte bine, dar fără să știe cine sunt uh -huh. De aceea Marian a fost atât de din adinea I-ai spus că o iubești și că ai avea de gând no. să te însori cu ea? Fără îndoială, am dat a înțelege chiar și mamei ei aceasta Și ea a fost de acord da. cu intențiile tale? Cu foarte multă amabilitate Da, fata... Fata răspunde dragostii tale. <laughs> judecându după aparență, sunt convins, tată, că are afecțiune pentru mine. Îmi pare foarte bine că am aflat această taină. E tocmai ceea ce doream și eu. Știi ce, băiatule, da. să-ți iasă din cap dragostea asta, Cum? să încetezi de a mai da trăcoale persoanei pe care am ales-o pentru mine, să te-nsori imediat cu aceea pe care ți-am hotărât-o eu. Așadar, m mai înșelat, tată. Ei bine, fiindcă lucrurile au ajuns aici, Îți declar că nici nu mă gândesc să o părăsesc pe Marian, că voi lupta prin toate mijloacele ce îmi vor sta în putință pentru a o cuceri, și că dacă Dumneata e de partea dumneai tale, consimțământul mamei, eu voi avea poate alți aliați care vor lupta pentru mine. Cum spun zuratului? Ai îndrăzneala să-l faci concurență? Dumneata mi faci mie concurență, căci eu am cunoscut-o întâi. Nu sunt eu tatăl tău și nu-mi datorez respect în astfel de situații. Copiii nu sunt obligați să se supune părinților lor. Dragostea nu cunoaște astfel de respect. Am să te fac eu să-l cunoști cu câteva bastoare. Toate amenințările dumii sunt zadarnice. Te renunți la Marian? Niciodată. Nu-ți interzic să mai apar vreodată în fața ochiului miei? mine! Te gonesc. gonesc mă Nu mai ești eu! Atât mai bine. Te mii. desmoștelesc. Fă ce vrei. Și-ți dau blestemul eu, am ce face cu el. Și n-a mai venit? O duc să văd. Pune? v-am găsit tocmai la timp. Veniți repede cu mine. Ce s-a întâmplat? Ce-i cu caseta ta? Veni după mine, vă spun. Stăm bine. Cum? Am găsit ce vă trebuie. Ce? Am pândit toată ziua. Pe cine? Am pus mâna pe comoara Ei. tatălui dumneavoastră. Cum ai reușit să faci acest lucru? Veți afla îndată. să fugim, să fugim la auții până. Hai. Răptate, Dumnezeule! Sunt pierdut. Mi-au stătuns inima! Mi-au tăiat belegata, Mi-au furat banii! Cine s-a fie? Ce s-a făcut? Unde e? Unde s-a ascuns? Ce s-a să-l Unde s-a Unde s-a nu alărg? N-o fi pe aici? fi aici? Cine e? Stai! Dă-mi banii înapoi, dulharule! Asta sunt eu. Mi se, mi se turbură lindă. Nu mai știu unde sunt, cine sunt, nici ce fac. Vai! Vai! Bănișoare miei, mai bănișoare, scumpii miei prieteni, cui m-a spusat. V-au răbit și odată cu voi am pierdut tot. Sprijinul, mângâierea, bucuria. Totul s-a sfârșit pentru mine. Nu mai am ce căuta pe lume. Fără voi, nu pot. Nu pot să mai trăiesc. Gata. M-am dus. Mor. A murit. Am murit. M-am îngropat. Nu vrea nimeni? Nu vrea nimeni să mă învie dându-mi înapoi, scumpii miei bănișori? Sau să-mi spună măcar cine mi-a luat? Ha? Ce spui? Nu e nimeni. Terhar a pândit cu mare și-a mai clipa că mă certam cu blestematul de Fimiu. Mă duc, mă duc să aduc justiția, să pună la casă de toată casa, servitorii, feciorii, băiat, fată și chiar pe mine. Ce de oameni? Ce de oameni strânși la un loc? Pe oricare mi arunc ochii, intru la bănuială, și în fiecare văd un hoț. Hei! De cine vorbiți acolo? De turharul care m-a prelat? Cine? Cine miște acolo sus? Nu e hoțul meu? Fie, Vamiră, dacă știi ceva despre hoțul meu, vă rog în genunchi, spuneți mi nu e cumva ascuns printre voi? Ha. Se uită toți la mine, râd și-și fac semne. Se vede că și ei sunt părtași la furt. Haide, haide repede, comisarii, străji, apros, judecătorii, străjungurii, spânzurători și călării! Să fie spânzurată toată lumea! Și dacă tot nu găsești banii, mă spânzur și eu! Mă du date. Nu fie hoțul! Ce-a spus? Până m-am întorc, tăiați în păriniții picioarele și spuzurați de tavan. Pe cine, Jac? Pe cel ce m-a prădat? Nu, domnule, e vorba de porcelul pe care mi l-a trimis Valde, intendentul dumneavoastră, pentru masa de biseare. Eu vorba de porcel, ticalosule, ci de banii ce mi s-au furat. Ha, vi s-au furat banii? Da, harule, Dacă nu mi dai înapoi, te spânzuri! Pe mine? Păi n-am furat eu banii? Cine atunci știi, calosule? Ah, iată momentul potrivit pentru a mă răzbuna pe Valer, intendentul nostru, de când a venit aici, numai el taie și E Aici tot mor mai acolo. E, vreți să știți adevărul? Scumpul dumneavoastră intendent a putut face fapt asta. Valer? Da. Tocmai el pe care îl credeam atât de credincios. Chiar el? Cred că el va fura bani. de ce el bănuiești tocmai pe el? De ce? Îl bănuiesc? Eu de ce îl bănuiesc? L-ai văzut dântărcoale locului unde țineam ascunși banii? tocmai! Dar unde erau banii? În grădină! Exact! L-am văzut dântărcoale prin grădină și în ce erau puși banii? Într-o casetă! Asta e! L-am văzut cu o casetă! Și cum era caseta? E, cum era? Ah. E, bă... Așa, ca o casetă Era o casetă mare A mea era mică e, e, Bine, bine, mică era dacă vreți să o luați așa Dar eu o numesc mare pentru Pentru valoarea ce se afla în ea Ce, ce culoare avea? Ce culoare? A. Nu era Nu știu. Da, da, da, roșie, cenușie Chiar așa vreau să spun și eu Nu mai pe nicio doială. Asta e, doamne Doamne, în cine să mai ai încredere, mă tem să nu mă fur singur. Iată-l pe valer, vă rog să nu-i spuneți că eu l-am dat de gol. Apropie-te, domnule. Vino și mărturisește fapta mârșavă, cel mai îngrozitor atentat ce s-a comis vreodată. Ce vreți să spuneți, domnule Arpabo? Cum, sporcatule, nu roșești de crima ta. De ce crimă vorbiți? De ce crimă, Mișelule? Ca și cum habar n-ai avea despre ce este vorba. Degeaba te prefaci, domnule, intendent. Fapta s-a descoperit. Am aflat tot. Ah, se poate să abuzezi astfel de bunătatea mea. Să te strec anume în casă pentru a mă prăda. că vi s-a povestit totul, domnule, nu vreau să ocolesc adevărul și nici n-am să te tăgăduiesc fapta mea. Mi se pare că am fără să vreau Eram hotărât să vă vorbesc Vă rog să nu vă supărați Și să ascultați motivele care m-au determinat să fac acest lucru Și ce fel de motive ai putea să ai tulhar mernic? Domnule Arpagon, nu merit numele ăsta E adevărat că am greșit față de dumneavoastră Dar la urma urmelor greșeala e scuzabilă. Mă, te pămânești că mila creștinească te am împins la nelegiuire asta Dar lasă că puni ordine în toate Și justiția nu va face dreptate Pușla mare înerușinată Faceți ce poftiți. Sunt gata să suport orice violență. Dar vă rog cel puțin să credeți că dacă ceea ce s-a întâmplat e o faptă rea, numai eu pot fi acuzat. Iar fiica dumneavoastră n-are absolut nicio vină. Asta ar mai lipsi. Ar fi nemaipomenit să fie amestecată și fata mea în crima asta. Vreau, vreau comoara înapoi. Spune-mi loc unde ai dus-o. Eu? N-am dus-o nicăieri, e tot aici în casă. A, scumpa mea... Scumpa mea comoară, n-ai scos-o din casă? Nu, domnule Sp spune drept, nu te-ai atins cumva de ea? Eu să mă ating de ea? Oh. oh, cât sunteți de nedrept atât cu ea cât și cu mine Art pentru ea în făcut cele mai curate și mai respectuoase pasiuni Arde după caseta mea. Prefer moartea decât să o jignesc chiar și cu gândul E prea cuminte și prea cinstită Caseta mea prea cinstită? Toate dorințele mele s-au mărginit la bucuria de a o vedea și niciun gând josnic n-a pângărit pasiunea pe care mi-a prins-o în suflet ochii ei frumoși Ochii frumoși ai casetei mele? Vorbește de ea ca un amorez de iubita lui Claude, servitoarea dumneavoastră, cunoaște tot adevărul, ea poate să depună mărturie Cum și servitoarea a fost părtașă? Da, domnule, a fost martură la jurământul nostru Și abia după ce s-a încredințat de dragostea mea cinstită M-a ajutat să o convintă fica dumneavoastră de-a-mi acorda încrederea ei și de a-o primi pe-a mea de frica judecăția iurează Ce tot mă săpăcești cu fata mea? Spun, domnule, că mi-am dat multă osteneală Până când curățenia ei sufletească a acceptat dragostea mea Curățenia cui? Aficii dumneavoastră Abia ieri s-a hotărât să semneze contractul de căsătorie Fata mea a semnat un contract de căsătorie? Da, domnule de altfel, cum am făcut și eu, la rândul meu. Dumnezeule! Altă nenorocire! Din rău, nu mai e rău! Dar nu-i nicio nenorocire, domnule! <trui> cum vă rog, domnule Arpagon, să nu-l dăljeniți! Mai eu sunt vinovat! Apropie-te, Eliza! Da. Și tu, Marian! Da? Ah, Uită-te și pe fazina! Ei, și eu ce credeam că sunt. Mică nerejuită, nedemnă oh. de un părinte ca mine. Așa te folosești de sfaturile pe care ți le-am dat. Te îndrăgostești de un hosticalos și îți dai cuvântul fără învoierea cu... mea. La voți înșelat amândoi, zidurile mănăstirii oh. vor pedepsi purtarea ta. Ia de la ta, rușinatule, mă va răzbuna ștrag. În orice caz, nu patima dumneavoastră va judeca situația noastră. Voi fi cel puțin ascultat înainte de a fi condamnat Nu, am greșit când am spus triangul! Vei fi tras pe roată Tata, Judeca mai omenește, te rog Și nu duce prea departe autoritatea părintească Nu te lăsa amânat de prima furie Și judecă mai întâi cu sânge rece Ceea ce vrei să faci Află că Valer M-a scăpat din primejdia pe care o știi Și numai lui datorez viața ficii dumii tale Nu mă interesează Mai bine trebuie să te neci Decât să facă ce-a făcut te conjur tată, pe dragostea părintească. A, domnul Arpagon A, cine oh, oh, domnul Anzel De ce s-a întâmplat, domnule Arpagon? De ce ești atât de turburat? Domnule Anzel Sunt cel mai nefericit Dintre oameni în mare încurcătură m-a aflut tocmai acum când ai venit să încheiem contractul de căsătorie. M-a jefuit M-a jefuit de bani și de onoare un tâlhar Un șelerat care a pângărit drepturile cele mai sfinte Care s-a furișat în casa mea sub masca unui intendent Să-mi fure banii și să-mi ademenească fata Cine se gândește la banii dumneavoastră de care faceți atâta acasă? Da, au făcut amândoi o legământ de căsătorie. Sfruntarea asta te privește pe dumneata, domnule Anzelm, Așa că trebuie să te constitui parte civilă Să ia supradumitale tot procesul ca să te răzbuni de nerușinarea lui Eu, eu n-am de gând să silesc pe nimeni să mă ia de bărbat Și nici să pretind dragoste unei inimi care este dată altuia Ah! în ceea ce privește însă interesele dumii tale, Sunt gata să le apără oricând ca și pe ale mele proprii Nu văd de ce dragostea ce o nutrez pentru fica dumneavoastră Este socotită drept crimă și tortură la care credeți că pot fi condamnat pentru logodna noastră? Atunci când se va afla cine sunt Puțin pasă de basmele dumitare Lumea e plină de pungași nobili De șarlatani Care profitând de faptul că nimeni nu-i cunoaște Se în neușinați Cu cele mai lustre nume Nu Sunt prea cinstit pentru a mă împodobi cu pene străine Tot Neapolul poate să depună mărturie Despre originea mea e, e, stai puțin Ia seama la cele ce vei spune Riști mai mult decât crezi Că-și vorbești în fața unui om care cunoaște bine tot Neapolul și care poate vedea limpede din povestea dumii Tot ce nu se potrivește cu adevărul Mie n-are de ce să-mi fie frică Și dacă dumneata cunoști Neapolul Atunci vei fi știind cine a fost Dom Tomaso Dalburci ha, Dar fără îndoială că știu Puțini oameni l-au cunoscut atât de bine ca mine Mie puțin îmi pasă și de Dom Toma Și de Domn Bamburci da, Pentru Dumnezeu, lăsați-l să vorbească Să vedem ce vrea să spună Spun că dânsul e tatăl meu El? Da <laughs> Glumești, născoacește altă poveste care să poată fi mai ușor crezută și nu căuta să te salvezi prin această minciună mă cuvintele, nu e minciună și nu susțin lucruri pe care să nu le pot dovedi Cum, îndrăznește, te dai de fiul lui domn de al Burci? Da, îndrăznesc și sunt gata să susțin acest adevăr în fața oricui Ce îndrăzneală, pomenită! Află, dar, spre rușinea dumitale, că sunt mai bine de 16 ani de când omul de care ne vorbești a pierit în valurile mării împreună cu soția și copiii săi. Da, e adevărat. Dar află, spre rușinea dumitale, că fiul său, în vârstă de șapte ani, cu un servitor, au fost salvați din furia valurilor de către o corabie spaniolă. Cum? Și acest fiu salvat stă acum în fața dumitale. Capitanul acestei corabii Mișcat de soarta mea, m-a luat lui. M-a crescut ca pe fiul său și m-a îndrumat la timpul cuvenit spre cariera armelor. Nu de mult am aflat că tatăl meu nu e mort cum credeam. Bine, dar ce alte dovesti ne pot încredința că cele înșirate până acum nu sunt decât basme clădite pe un simbol de adevăr? Capitanul spaniol. Sigilul de rubin al tatei. Sigilul? de agată pe care mama mi-a pus-o la braț. Și bătrânul Pedro, servitorul care a scăpat împreună cu mine din naufragiu Pedro, pot confirma în totul adevărul vorbelor dumii tale, că Căci ce ne-ai spus, mă face să recunosc în dumneata pe fratele meu Dumneata, mi? sora mea Da Doamne Din clipa în care ai început să vorbești, am fost adânc mișcat Căci mama, care se va bucura atât de mult Mi-a povestit de mii de ori nenorocirile familiei noastre rul s -a îndurat și nu ne-a lăsat nici pe noi să pierim în acest din naufraciu, dar nu ne-a salvat viața decât cu prețul libertății noastre, căci am fost găsite pe rămășițele corăbii de niște corsari, după zece ani de sclavie, o întâmplare fericită ne-a din nou libertatea și ne-am întors la Neapole, dar fugind de nedreptățile sălbatice ale rudelor ei, am ajuns aici, unde treci tu viața vesnădășteită. O cerule, cât de mare e puterea ta? Numai tu poți face astfel de minuni! Îmbrățișați-mă, copiii mei, și alăturați bucuria voastră la cea tatălui vostru! Dumneata ești tatăl nostru! Da. Pe dumneata te-a mama atât de mult? Da, fica mea, da, da fiul meu Eu sunt don Tomasul Dalburci Pe care cerul a smuls din valuri Și care după 16 ani, crezându-vă pe toți morți se pregătea, după multe rătăcire Să găsească prin căsătoria Cu o ființă bună și înțelegătoare Mângâierea urii fabilii noi Da. Acesta, acesta e fiul dumii tale. Da, el este A tu să-mi plătești dumneata acei de galbeni Pe care mi-a furat I-a furat cu? el? Chiar el Cine v-a sp tu ai spus asta? Vedeți bine că nu spune spun nimic. Da, el mi-a spus. Mă credeți capabil de o faptă atât de mârșavă? Capabil sau nu, eu vreau bani înapoi. Nu te neliniști, tată. Și nu-mi vinovăți pe nimeni. Am auzit totul. Am descoperit noutăți în legătură cu afacerea dumitale. Și am venit să-ți spun că dacă vei consimți la căsătoria mea cu Marian, îți vei recapăta banii. Unde? Unde sunt? N-ai grijă. Se află într-un loc sigur și totul depinde numai de mine. Rămâne ca dumneata să hotărăști din două una. Ori mi-o dai pe Mariana, o caseta. Nu lipsește nimic din ea? Absolut nimic. Gândește-te dacă ești dispus să aprob căsătoria asta și să unești consimțământul dumitale cu al mamei ei care îi lasă libertatea de a alege între noi doi. Dar nu știi, Cleant, că aceasta nu-i de ajuns și că cerul a făcut ca odată cu fratele meu pe care îl vezi. Să-mi regăsești și tatăl, de la care trebuie să obții consimțământul. Copiii miei, cerul numare a adus alături de voi pentru a mă împotrivi dorințelor voastre Vei înțelege, domnule Arpagon, că o ființă tânără va alege mai curând pe fiul decât pe tată Haide, haide, haide, nu aștepta să ți se spună ceea ce nu e nevoie să auzi Și consimte ca și mine la această dublă căsătorie hmm? Ca să mă hotărăsc, da. trebuie mai întâi să-mi văd caseta O să o vezi întreagă și neatins N-am bani de dat pentru căsătoria copiilor miei, Nam. Te oblig să faci toate cheltuierile pentru ambele căsătorii? Da, mă oblig, ești mulțumit oh, Ce da. Ești, da, cu condiția să-mi faci și mie un rând de haine ca să viu la nume. Foarte Eh, și acum, haide să ne veselim de fericirea ce ne-a adus-o ziua de azi Și, în același timp, să împărtășim și mamii bucuria noastră Hai să mergem! să și Iar eu să-mi revăd scumpa mea casetă Bănișorii miei dragi, caseta mea iubită Ați ascultat Avarul, adaptare radiofonică după comedia lui Moliere. Distribuția a fost următoarea. Arpagon Ion Finteșteanu, artist al poporului. Cleant Damian Crășmaru. Eliz Valeria Gajalov. Valer Alfred Demetriu. Marian Aurelia Sorescu. Anselm Marcelenescu; Frozin Fifi Mihailovic. Jupen Simon, Mircea Constantinescu, Artist Emerit. Jacques, Nicolae Gardescu, Artist Emerit. La Flesh, Mihai Fotino. Claude, Olga Manolescu. Brindavan, Giorge Conabie. La Merluche Mircea Cojan. Krainikul, Paul Sava. Regie artistică, Paul Stratilat, Artist Emerit.